انا مرجاني صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي انا مرجاني صناع حياتي اقمار لالي منار حياتي فزالوا صباتي وصاروا بذاتي نشيد ركننا الهوان وعالت قوانا بعزم الاباطي وعالت قوانا بعزم الضباطي يا من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من شراما إن يمضي دوارا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونوذي بالله من شرور انفسنا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 Koga on napravi put uputi, zaista je upućen, na koga ostaju u zabludi, nećemo mu naći nikoga ko će ga napravi put uputiti. Sjedoćimo da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Đelada Đelalu i da je Muhammed, alihi salatu wasalam, posljednji lao poslanik, poslan sa istinom. Uzvišeni plameniti i kazuju svoje plamenitoj knjizo, vjernici, bojte sa Allaha istinskom bogobojaznošću i numirite nikako drugačiju osim kao u Zatim, assalamu aliku wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zahvaljujem Allaho subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i sakupio na ovom bareć mjestu. Danastajmo govoriti o njegovim veličanstvenim lijepim menima, kojima se on te bareke opisao u svojoj plemeni toj knjizi. Večera, draga, vraću nakon Allaho je imena El-Muhid, govorit ćemo o dva veličanstvene Allaho subhanahu wa ta'ala imena An-Nasir i An-Nasir. U prijevodu značenja imena pomagač ili onaj koji daje, koji daje pobjedu, onaj koji daje pobjedu. Ova dva valčanstva na imena također znači pri svega en Nasir, nije navedeno niti u jednom od ova tri poznatari vaiita koja smo mi dosta spomnjali, znači trojice Učenjaka ili Ravija koji su pokušali da sakupljaju lijepa imena. Znači smatrić da pokuša i sakupt 99 Allahovih lijepih imena koja ili koje se spominje, odnosno kad se spominje u hadisu poslanika sallahu sa alihi wa sallame, da kaže poslanik saallahu alihi wa sallam, inna lillahi tis atamu wa tis ismen. Zaista Allah ima 99 imena. Pa su znači pokušali tih 99 imena da navedu znači iz Kur'ana, iz Kur'ana. En Nasir, ovo Allah djela ime, znači drugi koji su pokušali također da pobroje Allah va imena, ili da dokuće ta lijepa imena u smislu kojima su on Tabarek i Vatala opisao poput imenu Vazira, smatra i ubraja ovo znači ime nasir jedno od Allahovi Tabarek i Vatala lijepih, lijepih imena. Također Imam Beheki koji je također napisao kljiva o Allahovi lijepih imena, smatra i ubraja ovo Allaho Tabarek i Vatala ime od Allahovi lijepih, lijepih imena. Ibn Munde također znači jedan velikih učenjaka veliki učenjaka koji je pokušao sakupiti Allahova lijepa imena e, ubraja, ubraja ovo Allahova tebareke ta'ala ime En-Nasir od Allahovi lijepi, lijepih imena. S tim dok En-Nasir e, ne spominje, znači veli ribnu muslim, niti Abdulmelik usuni vajtu, ali spominje Abdulaziz, Abdulaziz ibn... ...Esan'ani. On znači navodi i Pova Allahu Tebareke Vatala ime, jedno od od Allahovi lijepih imena. E, zatim mnogi drugi učinjaci Ibn Hađera skalani i Šebn e, i prije njih, znači mnogi drugi koji koji su pisali na ovu temu koji su pokušali pobrajati Allahu Tebareke Vatala lijepa, lijepa imena. Kazali smo u jeziku znači Nasir. Nasir, pomagač. I onaj koji, koji daje, koji daje pomoć. Uh, Rage, Raga, od poznati jezičar arapskog jezika je kazao da ima značenje usra. A to je pomoć. Pomoć. Vidite ćemo znači značenje koja su kazalo Čenijatski kada su se mlahate bare kvetala, uh, kada su se mlaha subhanallahu ve ta velika značenje. Zato dragi braćo i cijene sestre, da mi je danas u ovom vaktu jako potrebni svatanje uh, i razumijevanja ovog veličanstvenog Allahovog te bare kvjetara imena ili ovih imena, znači i Nasir i En Nasir. Zbog čega? Zbog toga što živimo u vremenu u kojem su musmani potlačeni, u, gdje su se mnogi, znači svi kako je posljednik sallahu aljih i veseljima nagovijestio mnogim svojim hadisima, da će se umeti, umeti ili narodi okomiti oko Ummetu poslanika alejselatu vesselam, holed kada kažemo ummeti mislimo na one koji nisu vjernici, a na ummet jesu svi mi ummeti, mi i vjernici, ne, međutim ummet se dijeli na one koji su odazvali Allah, Allah Đale, Val, al, se odazvali se pozivu poslanika i oni koji se nisu odazvali. Tako da oni koji se nisu odazvali, svi će se oni okomiti i okupiti u znači objedinti sedinti u smislu borbi protiv muslimana, e, udarci znači sa svih strana muslimane. Mi smo svedoci današnjeg vremena kada su mnogi znači uh, uspjeli svoje cijevi prema prema muslimana. ne mora biti znači samo cijev po pitanju znači na oružanje. mogu biti jezici, mogu znači biti pisana djela, sve znači što se odnosi u borbi protiv protiv Osmana i njihovih odnosno sebenika i Tako da je jako bitno da vidimo znači kome Allah dželle velela obećava pomoć, koga će Allah dželle pomoći, uh, kakva su ta značenja odnosno što se proizilazi od plodova spoznaje veličanstvenih imena Allaha te bare kavetala imena En-Nasir i En-Nasir kako bi bar olakšali sekundu sekundu našeg sadašnjeg života i u nadi velikoj da će Allah dželle džalalu ove plodove spoznaje ovih veličanstvenih imena posebno imena En-Nasir En-Nasir spustiti na umet poslanika sallallahu alayhi ve selleme u današnjem u današnjem vremenu Koliko se puta spominju ova veličanstvena imena u Allahove Tebare, Kvetala, Krizi, odnosno u Kur'anu? Prije svega, En-Nasir na, en se spominje samo jedan put i to u obliku u množine. Allah Jalešanu kaže u suri Ali Imran 150. ajetu i vidjećemo ćemo šta je kazao imam e, taberi kada pojašnjava e, značenje ova galaho te bareke vetala imena Allahšan kaže belilahu maulakum jedini vaš zaštitnik je Allah dželle جل, džalal. Zatim kaže nakon toga huwa khairun i on je uistino najbolji najbolji pomagač, najbolji pomagač. To je došlo znači u množini iz toga se znači uzima kao jedno od Allahovih tebareke bareke vetala lijepih imena nasir. Dok a, Allahu tebarek wa ta'ala ime An-Nasir se spominje na četiri mjesta na četiri mjesta u Kur'anu prije svega znači Allah-đedršanu kaže u suri Al-Anfalu u četirdesetom ajetu وَإِنْ تَوَلَّوْ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ a kada ili kada ono lijeđa okrenu ili kada se okrenu distine, di znajte da je uistinu jedini vaš istinski zaštnik Allah-đedrši Allah-đedrši Allah-đedrši naš pravi, zaista, znači pravi, istinski zaštnik. Zatim kaže Allah Čelešanuhu, ni'mal mevla wa ni'mal nasir. Pa divan je on zaštnik i divan je on pomagač. Allah te bareke. tu učenjaci kažu da je ovaj ajet, odnosno kada se kaže ni'mal mevla, da je on zaista divan zaštnik, divan pomagač, da su ajeti, i ovaj ajet ukazuje da ovim znači obraćanjem Allahu Tebareke v.t. pohvaljujem Allaha Tebareke tebare v.t. Allah subhanahu wa ta'ala voli, voli znači da se, da se hvali, da se, se veliča. I koliko god, kako kažu činjanci, koliko god da iskazujem pohvalu prema Allahu Tebareke v.t. da ga veličamo, da ga spomeničimo, nećemo, nećemo pretjerati u tome. Dok kada pokušamo hvaliti nekoga od ljudi od stvorenja, znači možemo prijeći granice, i u zapastu ono što je zabranjeno, što je zabranjeno. Dok popitaj Allah, te Tebare Kvetala i dan i noć, da ga slaviš, da ga da ga pohvaliješ, njegove lijepi menima. onako kako sun te Tebare Kvetala opisao u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu alihi wasallam, nikada, nikada, znači, nećemo pretjerati u tome. Zatim u Sure Nisa, u 45. majtu, Allah Đelešanu kaže وَاللَّهُ عَلَمُ بِعَدَائِكُمْ I uistini Allah dželešan kaže dobro poznaje vaše vaše neprijatelje. Zati nakon toga Allah dželešan kaže: "Wa kaffa billahi waliya wa kaffa I uistini Allah dželešan vam dovoljan kao zaštitnik i uistini on dovoljan kao onaj koji vas štiti, koji vas pomaže, kao pomaže. Allah te barek evetala. Što pogledajte kada sva kada Bogšama razumjete tajit. Allah dželešan pozna naše neprijatelje. Ko su, Znači, mi ne znamo, mi možda znamo neke. Njih posto jako, znači, puno i mnogo. Međutim, Allah Đelšanu kaže, ovo mi je dovoljan i kao zaštitnik i kao pomagač. Ako se mi u istinu osunimo, e, na lahde bare kevetala, ako ga spoznamo, istinskom spoznanju, što ćemo vidjeti, znači, iz nastavka, iz nastavsko predavanje. Zatim, Allah Đelšanom kaže u suri Hajj, u 75. ajetu, وعتسیموا بالله هوا مولاكم. I na Allaha džela se osnovnite, jer je On u istinu vaš Gospod. zaštitnik. Vaš zaštitnik. Maulakum. Može biti i gospodan. Može biti zaštitnik. Mi smo radili ovo ime i prijasli smo. Maulakum. Zatim kaže nakon toga, فَنِعْمَنْ مَوْلَا وَنِعْمَنْ نَسِيرٌ poput ajta koje smo prije toga navali, a u On divan zaštitnik i divan je pomagač. Allah džela šanu, znači u ovom ajtu, usmjerava vjerava ummet poslanika Leslatu vasalam da se isključivo oslanjaju na na njega bareke taala jer njemu apsolutno pripada to, to pravo jer je on naš zaštitnik i naš i naš pomagač. Zatim kaže Allah je lažešaru suri Furkan ayat ovaj je jako znači interesantno je kako da se razumije. Allah džon kaže wa kadalik ja'alna likullin nabi I u istrinu smo mi svakom vjerovijesniku, svakom poslaniku učinili da u, um, odnosno da nevadjalci ili oni koji su pokvarenjaci, u istrinu budu njihovi neprijatelji. Povedajte, Za svakog poslanika najgori u umetu su bili oni koji su se suprostali poslaniku ili poslanicima i prije, prije poslanika Muhammeda Arihi Salatu Voseramu. Ali Allah Đelešanu nakon toga kaže وَكَفَا بِ رَبِّكَ هَا دِيَنْ وَنَسِرَ A dovoljan ti je tvoj gospodar kao upućivač i pomagač. Allah Đelešanu kaže poslaniku a.s. I oni koji su bili prije tebe od virovijesnika poslanika nailazili su napoteškoće narod odbacivo, protjerivo, jel, svaše su radili poslanica prije poslanika alaihi sallatu wasalamu. Bili su neprijatelji prema Davisa kojim, sa kojim su dolazili. Također će šiti i naići na sve to na što su oni naišli. Nađutim, odmah, nakon toga, Allah Želešanu kazuje poslaniku sallahu alaihi wasallam Wa kefa bi rabbi. Dovoljan ti je tvoj gospodar. Kao šta? Kao hadijen, kao upućivač i pomagač. Šta znači upućivač i pomagač u omajetu? Koliko god ti neprijatelji pokušali da spriječajte od ostavljanja Allahove, tabarek vatala, vjere nije uspjeti. Jer je Allah Hadi Al hadij. Onaj koji upućuje između njega, njegov uput i ne može se niko spriječiti. Allah kada odredi nešto, kada on, tabarek vatala, odredi, ko će biti upućen, koga će nadahnuti za uputom, niko ne može tu putu spriječiti. Što znači da će ljudi pokušavati da odreće od pravog puta, ali on te barem je ta dovoljan koji upućuje. I on je dovoljan tebi kao pomagač. Ako kreneš tu stazom i ustraješ na tom putu, znaj da će on biti uvijek na tvojoj strani. Njegovom bolje on se upućuje, on koga hoće, on toga upu, takvog uputi, koga neće, ostavi go zabludi. Ali isto tako ti kada budeš išao tim putem, naićeš na poteškoće i nedače i probleme, On je subhanahu wa ta'la taj koji će ti biti zaštitnik, koji će biti tvoj čuvar, koji će te paziti i čuvati na tom putu. Tako da se onaj koji poziva ka Allahu ne treba, ne treba brinuti, uvijek će biti na istini i uvijek će biti podpomognuta. Mi ćemo vidjeti da je osoba podpomognuta makar presela na takvom putu. Razumijete? Makar bila ubijena. Ona je ta koja je uspjela. Vidjet ćemo, znači, ispodba koji proizlazi iz ovih Allahovi te Vatala od članstva ni imena, što znači da ti kao čovjek, kao insan, kao vjernik nikada ne smiješ da staneš, da povučeš ručnu u svojoj davi, u pozivanju, da kadaš sad nije vrijeme, sad ne mogu, uvijek je vrijeme, uvijek možeš, jer te poslanik alaihissalatu wasalam uči svojom praksom, svojom praksom da je prolazio kroz mnoge etape, etape kada je bilo i blagostanje, ali prije blagostanja su bile velike poteškoće i nedače, koje su bile, znači, zadesle poslanika, ali islatu vasalam, i njegove sedmenike. Tek nakon svega toga što su osaborali, što su prošle vlađe, lašanma jedan, jedan period blagostanja u kojem su živjeli osabi poslanika, salallahu alihi vasalama. Ibn Đarir, rahmetullah ali, kaže po pitanju značenja Allahovi Tebare imena En-Nasir, En-Nasir u komentaru Kur'anskog ajeta Belillahu Meulakum To jest da shvatiš i da znaš da je istinski i pravi zaštitnik tvoj uzvišeni gospodar Tebare Kvetala. Zatim kaže nakon toga I on je taj koji je zaista pravi pomagač koji će te naj, naj, na najbolji način pomoći. Niko ti može pružiti pomoć kao što će ti pružiti pomoć tvoj gospodar uzvišenji Allah Tebare Kvetala. Zatim kaže jednu stvar, kaže, nisu to niti jevrijeji, niti kršćani. Pogledajte, znači koliko su danas u Simajnu danju da lahve Tebare Kvetala vjeruje da uvijek traže pomoć od koga? Od njih. A Allah Želešanu, je da što nam taj koji istinski može pomoć? Koji će ti pomoć? Koji ti je uvijek tu blizu? Samo ako si ti svjestan, Allaha te barek ve i njegove upute, ono su suneta poslanika sallahu alihi wasallam. Kaj nisu to niti jevreji niti kršćani kojima vi pribjegavate. Kad je ovo uh, Đarir, Rahmetullah alihi, govorio? Davno. Zatim kaže, nakon toga, ne već je uzvišeni Allah te barek ve vaš istinski zaštitnik i onaj koji će vas ti ti pomagat. Pomagač! Ne posti nekog poreda Laha Tebarek i Vatala da postoji takve, takve osobine. Zato kaže na njega se oslanjajte. Ako ste ga shvatili i razumjeli u smislu značajena što ukazuje Laha Tebarek i lijepa imena, ako se spoznali Laha Tebarek i Vatala, na njega se oslanjajte. Ako niste što znači, ako ti majkate u Ekur i oslaca Laha Tebarek ti ćeš tračiti na stvorenje da se oslanjaš u svojim stvarima svakodne problema, ne da će uvijek na stvorjenja, ne, ne vraćava se na onoga koji je stvoritelj stvorjenja, nego se znači zaboravan, nehajan se prema tobe i nisi spoznala late, bare kvatela i njegovu i njegovu voličinu. Zatim kaže od njega tražite pomoć, na njega se oslanjajte i od njega tražite pomoć, a ne od oni koji će vas na stran puticu odvesti i koji stalo, kaže u svakom smislu, spletkare prema, prema kosti ne prijatelji slama prije svega znači i jevrij i kršan, nije jedni, niti drugi neće biti zadovoljni slama sad dok ne bude poput poput Ma koliko oni li opšavali svoj govor kada se obraćaju nama. Zatim Halim i Rahmetullahi lih kaže En nasir ima značaj pravi razgriž između nasir i nasir. Nasir je onaj koji olakšava ti pobjedu. Allah ti olakšava pobjedu. A en nasir želi ukazati da rob čvrsto vjeruje u svome srcu. Da je on Tebare Kevetala takav gospodan koji nikada neće ostaviti svoga, koga? Evliju. Nikada ga neće napustiti, nikada ga neće ostaviti na cjedlu. Uvijek će biti uzijek, uvijek će ga pomoć. To je kao razga između Nasir i Nasir. Što znači da uzviši Allah te Tebare Kevetala pomaže isključivo, isključivo vjernike. I on na strani, i on na strani vjernika nekada vidimo i primjećujemo da nevjernici pobjede u Simane. Da se u tom slučaju može kazati da je Allah Đelešanu pomogao njih protiv vjernika? Ne, i to ćemo vidjeti, znači iz naslaka predavanja. Aspehani rahmetullahi alihi kaže en nasir i en nasir onaj koji pomaže vjernike. Znači uvijek na strani vjernika. Allah te bareke ve Allah voli vjernike, ne voli nevjernike. Allah voli vjernike, ne voli nači on je taj koji pomaže, pomaže vjernike. Zatim kaže protiv njihovih neprijatelja. Neprijatelj ima više vrsta, ima vidljivi i nevidljivi. Otvori neprijatelj, znači onaj koji se ne ide tamo prikriva, skriveni neprijatelj. Imamo znači neprijatelje u sjedbinicima blisa, džina, šeitana, a imamo također znači neprijatelje u onima koji su ljuskom liku, ali su poput džina, i šeitana i blisa. Znači vidljivi i nevidljivi. Od svih njih Allah te barek i štiti i čuva, čuva vjernike. Zatim kaže nakon toga On je taj koji će njihove korake postojanim učiniti. U sladbitu Allahu lezina amenu. Allah džela će učvrsti tvoje korake. I on je taj koji će učvrsti u borbi protiv neprijatelja. U svakoj situaciji, kada se god sukobi s njima, Allah će te pomoći, Allah će tvoje korake učiniti stabilnim čvrstim. Odnosno, to su sve prvodovi spoznaje ili e, značanja koja proizilazi iz Allaho te bareke vtala imena en nasir. Zatim kaže on te bareke vtala. Pogledaj, to je prvod. Odnosno, šta proizilazi iz Allaho te bareke imena en nasir? On te bareke vtala ulijeva strah u srca vaših neprijatelja. Da li se ne Islama, boje oni koji su u svojoj vjeru? Ne boje se tako. Ali istinskog vijenika, pravog vijenika se plaše boje. Nešto Islam uči tome da ti budeš strah i trepet prema nekom. Da neko to osjeća. Ne, nego ne prijete mrzi vjeru. Mrzi selbenike vjere, želi da se bori znači proti vjeri U takvom srcu će biti, znači, ulče se strah od strane lahate bareke od strane vijenika. Pa vidite, znači, koliko razdaljna na koliko je daleko, oni se plaše. Zato što kaže poslanik sallahu alijeku sallame Nusirtu bi ro'bi mesirete šehrin. Podpomoglu sam strahom proti svoga neprijatelja na rastojalju od jednog mjeseca hoda. Mjesec hoda, znači. Koliko može prijeći, koliko je naš hađija prešao, znači, koliko je putoval. Na mjesec dana hoda, potpomognuti je musliman protiv neprijeta tako što Allah džela u lijeva strahu njihova, njihova srca. Tako da vidimo i ovo značenje da je ispravno značenje. Šta su plodovi spoznaje ovih veličanstvenih Allah i Tebare Kvetara imena? Prije svega uzvišeni Allah džela je istinski naš pomagač. On je taj koji daje pobjedu vjernicima. On je taj koji je na strani vjernika. I on je taj koji će uvijek pomoći pomoći vjernike. I vijenik u svakom pogledu osjeti osjetiti pobjedu, međutim, pojedita je o tome što danas kada kažeš Nasr i pobjeda, mi je u pravom smislu tom znači i nesvatamo i ne razumijemo pravo značenje te riječi. Mi samo mislimo kada musmani pobjede, jel, kad dođu Maša u tom zastavama, Samljama tada su pobjedili. Musliman pravi iskreni vijenik u svakom pogledu je uspio i pobjednike i kada ga zadesi dobro i kada ga zadesi i kada ga zadesi zlo. Tako da ćemo vidjeti da ova večerašnja dva imena nadopunjavaju ili potpunjavaju Allahove Tebareke ime El-Muhid. I znači, prošlo predavanje koje smo koje smo znači, ovdje pojašnjavali. Allah Đarašanov kaže u suri El-Mu'min u 51. ajetu Inna lenun suru rusulena veledine amenu fil hayati dunija vajewome yakumu l-ašhad. I u istinu ćemo mi, inna Allah djelaj djelanu, znači ovdje potvrdno govori, ćemo pomoći i dati pomjed, pobjedu našim poslanicima. Voladine amenu. I svima onima koji budu vjerovali. Što znači da Allah djelaj iz ovog imena en nasir, en nasir proizilazi iz poznanja, da Allah djelaj će pomoći i vjerovjesnike i vjernike, odnosno njihove iskrene sredbenike. Kogod bude na stazi, putu vjerovijesnika i poslanika, Allah djelaj će takvog pomoći jer Allah tako e, obećava na Dunjaluku, na ovome svijetu i dana kada budu proživjeni, jevme je kum kada budu ustali, ko? El-ešhad, kaže Allah Đelešanu svjedoci koji će se svjedoći na sudnjen dana i toga dana, i na ahiretu i na Dunjaluku, Allah Đelešanu kaže da će pomoći vjernike uakane haqqan alejna nasrul muqminin, Allah Đelešanu kaže naša obaveza, naše pravo je da pomognemo vjernike da budemo stan vjernika, da im damo tim da im damo, znači i pobjedu. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amenu. Jelah uvijek štiti vjernike. Yudafi' odima znači kada god neko krene znači prema tebi, Allah djelješano će te štititi. Te ćeš će, znači odbranstvo od tebe. Ali koga? Iskrenog vjernika. Onaj koji bude znači u potpunoj taj iman koji zaista bude od iskrenih vijenika, svijesta na Allaha Tebara i Kvetala, svijesta njegovog prava. Takvog će Allah Đelšanu štititi i pomoći i na Dunjaluku i na Ahiretu. Zatim Imam Kurtobi Rahmetullah Aliih kaže, obaveza i na svakom pojedincu, svakom, znači šarijaskom obvezniku, da svati i da zna, i ne samo da zna, nego da bude ubijeđen da je Allah Đelešanu njegov, njegov istinski pomagač Moraš biti ubjegen Možeš ti čitati Možeš ti slušati i Kur'an znači pročitat i vidjeti mnoge poruke u Kur'anu Znaš moraš biti ubjegen Mora biti jekino tvojem srcu da je Allah džalla tvoj istinski pomagač Ti drugog nemaš pomagača se malate bareke te bareke vetana I da znaš da niko drugi ne daje pobjedu osim onta bareke vetana Allah džalalšanu kaže I ansurukumullah fala ghalib Ako vas Allah potpomogne. Nema toga ko će vas poraziti. Nema toga ko će vas pobijediti. A koja ako vas Allah pomogne, Što znači da Allah dželešano će nekada dati vjerniku pomoć, al'če nekada ta pomoć izostane. I kada pomoć izostane, od strane vjernika traža se vratiš da vidi šta se tu radi, šta, zbog čega je izostala pobjeda, jer postoji uzroc i na dan Uhuda, kaže Ibnu Kesi Rahmetullah Ali, kada pojašnja, kaže u prvim trenucima, znači u prvim satima borbe je bila očita pobjeda na strani vjernika, jel tako? Međutim, kako je borba nastala na kraju, se svoje preokrenulo, pobjedili su mušice, muslimani izgubili, zbog čega? Allah Željšanu kaže će pomoći vijernike. I naša je obaveza pravo pomoći vijernike. Ko je bio poslanik Aliyeh sallatuhu sallam, pa vođa vijernika svi. Najodobrani, najbolji vijernik. Međutim, nešto se je desilo. Nešto se je desilo što je prouzrokovalo da se izmijeni. Čak kaže Ibn Qesir Rahmetullah Aliyeh. I oni tako što su obučio nared poslanika, koji strijelci kada nisu poslušali Narod poslanika, kaže poslanika, ako vidi da smo povijedli, nemojte se micati. Ako vidi da smo izgubili, opet se nemojte micati, ostanite na to mjesto. Odmah nisu, način poslušali poslanika, nisu izvršili njegovu narodu. Narod, tako su zaslužili kaznu. Pa kaže, se zbog Allahu je milosti prema vjernicima. Zato što Allah voli, kaže vjernike, nije ih Nije kaznio. Ali je učinio da izgubije. Kako bi i dan danas učenjaci dolazili pričali, pripričavali da ono zbog čega su izgubili samo jedna nepokornost, neposlušnost prema poslanika alesu sallatu wasallamu. A da su bili pokorni Allah i njegovom poslaniku pobjede je bilo tu. Jer Allah Želam je pomoći. Međutim, kada će te pomoći, Allah te bareke i vajtala, kad ti upotpuniš sve ono što Allah Želam traži od tebe. I koliko god smo mogućosti znači da sa vratiš Allahu te barekota se prepustiš da sediš Allahu njegov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sedi pobjeda. Veš znači koliko budeš dalek, daleko od toga koliko budeš daleko od pokornosti Allahu te barekota, izašao je dobrih djela, koliko budeš daleko od suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem toliko će zovati pobjeda, odnosno pomoć koju Allah džellel pruža pruža svojim svojim vjernicima. Zatim druga, drugi plus poznaje Allahog Tebare, koje je tala imena En-Nasir ili En-Nasir da Allah Čelešanuhu učvrsti pravog vjernika, iskrenog vjernika na istini. Ogleda se znači u tome da Allah Čelešanuhu učini postojanim. Ono što danas se dostaje nama isti kame. Mnogi danas, znači, krenu s taza suneta poslanika alaih islatu vasalam, vrati se vjeri, ali nakon kratkog perioda, jel, počnu stagnirati na kraju ostavljaju sve ili vrlo malo znači imaju kod sebe kod sebe pokornosti prema uzdišnjama te u Tebare Kvetala i sliđuju sunneta poslanika Alayhi Islatu Vassalam. Allah Đelešana obećava da će učvrstiti vjernike, prave istinske vjernike i to je jedan vid pomoći allah te Tebare Kvetala koju Koju, znači, koja proizilazi, odnosno spoznam koja proizilazi iz ovih imena da će te Allah Đelšanu učvrstiti, učiniti posliju. Kada, kada zaista budeš pravi istinski vjernik, Allah Đelšanu će te olakšati da ustraješ, da budeš na pravome putu, onako kako on te barek evetala traži od tebe. I ne samo na Dunjaluku, nego će te učvrsti na Ahiretu, a na Ahiretu se odnosi kada budeš u Kaboru, kada budeš pitan od strane Meleka, ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera, ko je tvoj poslanik. Danas i malo dijete i starac svi mogu kazati da je njegova vjera jel uh, Islam, da je gospodar Allah džel Aluhu i da je poslanik Muhammed A.S. Međutim u Kaboru neće moći svi tako lahko izgovoriti te riječi, nego zaista pravi istinski vjernici koji su živjeli na Dunjalu onako kako je Allah džel Aluhu tražio, tražio od njih. Nema poigravanja, neka ti možeš stagnirati, možeš popustiti, ima teuba, ima nešto, se vraća Allah, tebare, kvjetala. Ali da ostaviš u potpunosti, i da te u takvom stanju zadesi svrt, pa kad preseliš drugi počeo upriti, je dobar, kaže. Bio je dobar, radio je to, radio je, međutim, Allah Jalešanu zna ko je dobar, a ko nije. Allah Jalešanu kaže, sabitullahu lezine, amenu bi kauli sabit. Allah Jalešanu će čvrsti one koji... Vjeruju postojanjem riječi, a to je na dunjaluku i na ahiretu. Fil hayati dunija, i na dunjaluku i na ahiretu. Allah će ti olakšati, da tvoji koraci budu stabilni, da tvoji koraci budu čvrsti. Onoga trenutka kad Allah Jelšanu vidi u tebi hajr, vidi ti želiš. Ne da smatraš jes istina i nije. I hoću i nijeću. Danas ću možda. Mjesec dana, a nakon mjeseca... Ono dođe Ramazan pa kažu sad ću se pokajati dok i mjesec Ramazan idem u džami. Nakon mjeseca, kada prođe, ja ću se vrati svojim starim običajima. Razumijete? To je već lažna tauba. Sam znaš lažeš. Jel? A koga hoćeš preveriti? Ne možeš Allah hađe da šanu preveriti. Kada on zna... Al -alim, al u svema obaviještini, sve, sve vidi i sve zna, prsa šta kriju. Kad ga spoznaš kroz ova značanja, savršenih njegovih imena, vidjet da to ne možeš tako činiti. Ne možeš se poigravati u vjeri. Nego moraš neći čvrstu odluku, da se vraćaš zaista Allahu Tebare Kvetala i da si odlučio krenuti staznom poslanika, miljenika Muhammeda, wasalam, jer znaš, ubijeđen si, da je Kur'an istina, o Kur'anu stoji, da oni koji budu vjerovali, dobra djela činili, takvi čeka, takvi čeka džennes dženeske predaje, odnosno dženeske odaje, kroz koje će baše teći, razumijete, ne samo to, i hurije i sve ono, koga? Koji budu vjerovali. Lazi na amenu u amiru salihat. Koji budu radili, znači vjerovali i radili dobra djela. A dobra djela buka ta su ono što je Allah je dalašan naredio njegov poslanik sallallahu alajhi ve sellem što su čini što je činje odnosno sve da se konji svega onoga što je sallallahu alajhi ve sellem ukazao da se treba ostaviti po strani i ne smije ne smije se znači činiti. Zatim Allah je kaže in tansurullah ya nsurukum i thabbit aqdamekum. I to je ovo je šart. Ako Allaha pomognete, je Allah će pomoći vas. Bogate što se proizlazi iz svega toga iz ove pomoći Allate Bareke vetara prema tebi da će tvoje korake čvrstim učiniti Allah će te znači čvrstim postavim učiniti tadunjaluku kada Allah te Bareke vetara pomogne kako mi možemo pomoći Allahu subhanu vehto Wa Allah je da što kaže za sebe da on Elogani Neovisno. Al Hamid koale dosta Kamo i baret našne koristi kad mu naša nepokojenost nešteti, kako možemo Allaha pomoći Subhanu? Njegovu vera. Pomoći Allaha Tebarek i to je ono što opet proizilazi za Allaha'u i lijepi imena, En Nasir, En Nasir. Tako što ćeš obožavati Allaha te wa ta'ala kako on traži od tebe. U smislu, a to tvoje obožavanje Allaha Subhanu wa ta'ala obuhvata da izvršavaš egove naredbe, Da se pokoran, isključio Allahu Tebara i Kvetala i poslaniku Muhammedu ariji sallatuhu wa sallamu. To se traži od tebe. I to je način kada ćeš osnažiti znači, vjeru Allaha Tebara i Kvetala. Što ti kao sam, kao pojedina se popraviti. Ne da nastojiš popraviti druga sebe zapostaljaš. Kritkuješ druga i ne vidiš sebe. Sebe, znači kada popraviš ti si, osnaži Allahu Tebara i Kvetala vjeru. To je ono što se traži, a lađe lašanu možemo pomoći tako što ćemo osnažiti njegovu vjeru. A osnažiti njegovu vjeru obuhvata da budeš pokoran ti kao pojedinac. Zatim da izvršavaš ono što lađe lašanu traži od tebe i njegov poslanik. Zatim da naređuješ na dobro i da odrećaš od zla. Da naređuješ na dobro i odrećaš od zla. Tako što ćeš popraviti drugi, ali kad popraviš sebe. A nisi popravio sebe želiš kritikovati druge i druge uspravati, to je znači malo teže, teže ide. Zatim, srdjeći plot koji proizilazi iz Allahog Tebare Kvetala imena, ili spozna Allahog imena En-Nasir, En-Nasir, da Allah Đelešanuhu nekada vjernika može pomoći tako što će ga usmrtiti, na istini. Znači, Allah Đelešanuh prije toga smo kazali te učini da budeš postojan, čvrst. Koliko god fitne dolazile, koliko god fitne prolazile, ti se uvijek stabilan na pravom putu, svjestan. Jer imaš izdanje, Imaš iman, imaš tevekul, imaš jekinu, laha tebarek uvetala. I vjerujš da je on taj koji pomože vijenike. I Allah želešanu će te učustiti na pravom putu. Međutim, nekada se ova pobjeda odnosi ili ova pomoć od strane laha tebarek prema vijeniku tako što ti kao taka kakav jesi, kao vijenik, preseliš na istini, na pravome putu. Budeš ubijen. Budeš ubijen. Kako možemo nazvati ili kazati da je to pobjeda, ti preseliš nisi je vidio, nisi osjetio, nisi je doživio. Iz primjera, znači, virovijesnika prije poslanika sa oblahova njih osvaliva. Koliko je, znači, virovijesnika koji su bili židovi? Velik broj. Da li ćemo da su oni zgubili, da nisu do, doživili ono pobjedu? Oni su doživili pobjedu. Šta je spisao riječi pobjedu? Nasr. Jes da budeš takav, odnosno, Da budeš onakav kakav Allah djelašano traži da budeš i da ustraješ na tome i da na tome presediš. To je pobjeda. Makar bio sam, makar bio pojedinac. Da budeš čvrs na je putu i da doživiš smrt. Zato što Ashab kada je preselio u trenutstva kada su ga znači, pogodili, kaže Fustu bi rabili kabe. Uspio sam tako mi gospodara kabe. Ubijen, kaže, uspio je. Doživio je po, o, pobjedu. Pobjedio je neprijatelje, a oveć preselio kod šehid. Zašto? Zato što je preselio na istini. Boreći se za istinu. Koliko je danas boraca koji se bore za istinu, koji prezentiraju istinu i koji presele na tom putu. Možda nisu vidjeli rezultate. Nisu vidjeli rezultate pobjede. Ali su svi oni uspjeli. I svi su kod bare Bane kvetalo doni koji ima je pripisana velika pobjeda. Fauzul naziv. Velika znači pobjeda. Vidimo, znači, iz primjera vjerovjesnika, iz primjera ashaba i vidjećemo ćemo iz primjera priješnjih, priješnjih narod. Allah Đelšanu, kada govori u suri Boruđ, o onim vjernicima koji su ubijeni, Allah Đelšan kaže <coughs> innalaz dina amenu, odnosno prije toga innalaz dina fatanul mu'minine wal mu'minat. Sunna lem je tubu. I oni koji su mučili, kažnjavali, bili, znači, fitna za vjernike i vjernice. A nakon toga se nisu pokajali, subhanah, pogledajte, jedna druga fajda prije nešto kažemo ovu Thummelem jetubu I nisu se nakon toga pokajali Znači vi znate šta su se radili vjernicima, ali opet vrata te ube su bila otvorena Vrata te ube su bila otvorena Nakon toga se nisu pokajali, Allah lišan kaže Felehum azabu djehennem, volehum azabu lavik Zaista i čeka djehennem, to će im biti kazna i vatra I vatra koja očekuje takve koji su na tom, znači, dijelu preselili. Nisu vratili Laha Tebare Kvetala. I ovo je velika, znači, veliko upozorenje od strane Laha Tebare Kvetala svima onima koji se bore protiv vjernika, koji se bore protiv vjernica, koji uskačuju im prava, koji ne žele, znači, da Laha Tebare Kvetala vjera dominira. Zati nakon toga, Allah što vam kaže... Ina ladhina amenu wa amiru salihati lahum džennatin teđri min tahtiha lanhar. A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čekaju dženevské paše kroz koje će rijeke teći. I Allah Đanšan opisuje sad njihovo stanje pa kaže i zaista je to velika pobjeda. Kome se Allah Đanšan obratio ovdje? Obratio se istim onim vjernicima koje su Nevijenici, Zalimi, Zulumčari u tom vremenu sakupili i žive u vatru bacili i spalili. Razumijete? Opisuje ove prve da ih čeka Džehennem zbog toga što su to činili vijenicima. A ove druge koji su znači, u tom trenutku preselili, ubijeni, njih opisuje da su doživjeli veliku pobjedu. Veliku pobjedu. Zbog čega? Zato što su ustrajali na pravom, jer prije toga su imali opciju odrekni se ili ostane ustrajani. Ako se odreknješ, niko te neće dirati. A ako ustraješ na tome, ideš u vatru. Umireš na tom putu. Pa Allah Đelšanom pokazuje. I to je put. Znači, šankiti šankiti, na, nači Znači, Adam Šankiti koji je u Medini, da ga Allah Đelšanom poživi i sačuva, kaže da svaki onaj koji krine stazom poslanika sa Allahu alihi wa sallam, najiče na jezijete kao što je najišao i poslanika alihi wa, wa sallam. Razumijete? Težak je to i tegoban put kojim išao poslanika alaihissalatu vaselam. Ne daće problemi, također i sredbenike poslanika alaihissalatu vaselam to isto očekuje. I pogledajte ovdje kakav je rezultat. Onaj koji ustraje na tome ima veliku pobjedu. Koji znači, ustraje i preslje to put. putu. Malo, da li znači, se desilo, poslanik alaihissalatu vaselam doživio pobjedu. U smislu, sama sura izrađa je govori o tome. Poslanik je vidio velike skupine koje su došle i prim radin, jel? I na kraju ga Allah štanu e, usprčenost uzmama u dušu. Dok neki nisu, mnogi, znači, muslimani koji su došli nakon toga nisu vidjeli. Oni prvi muslimani koji su preselili, koji su preselili, uzmite sumeju, Znam, ste sumeje, radi Jelana, nije to doživjela. Koliko je preselilo, znači, e, u tim takvim ta, teškim trenucima i tegovim trenucima, ali su bili ustrajni. Šta ćemo kazati sumeju? Uspjela. Ostalonika dženneta. Razumijete? Jer je rekao poslani šta? Osaburajte porodcu jasrova, zaista je vaše odredište konačno inna ma, ma uidakumu Zaista je vaše odredište džennet. Razumijete? Presela u takvu stanju i zaslužila džennet. I dobila džennet od gospodara Tebare Kvetala. I ovdje vidimo da su ovi preselili otpriješ i naroda, ali su preseli na istinu. Što znači, drogi brate, da lahova pomoć se ogleda nekada u tome da ustraješ, i ako su svi protiv tebe, ili neki su protiv tebe, a ti su ustrajen i na tom putu preseliš, ti su uspio. I to je lahova pomoć. I zato kažemo da su ova imena koja upotpunjava lahova Tebare Kivetara ima el-Muhid, da Allah je što taj koji zna u kakvom stavim se umet nalazi i zna u kakvom stavim se nalazi znači, braća u Siriji, svudje, Ali da, da se to desi, i svoje apsolutne mudrosti da se dešava bora protiv muslimana, kako bi Allah, Žešan, pogledajte, učinio. A, ovo su neke, znači, od mudrosti koje može čovjek dok učiti. Da, da, da se proči te safove. Da, Allah, šta mu kaže neiskreni, neiskreni. U tim, znači, borbama u svemu. Zatim, kompletna ta situacija i iskušenje za taj narod, Da l će biti ustra na pravom putu ili neće? Da l će po susa da l će? Znate rod na Asam koji ušao u bitku, pa su vidio da je neustrašiv, bori se, znači samo tako kaže O waid Genetlija. Ka je poslanik Bel, on men ashabina ili on od vatri, znači kaže poslanik ne, on je od slonika vatri. Nije Genetlija. On ne mogu da vjeruju, znači glavni tam ubija, bori se protiv neprijatelja Islama, tako hrabro, pa su pomislili da će biti Genetlija, samo tako znači može čovjek koji se ne boji i koji iz te Tebare vetala živi, kaže poslanje, ne oni kaže ostalonika vatrije. Pa kad su, znači, kad je završila bitka, kad su vidjeli, znači, da je sve završeno, pomisli su da je mrtav. Pa je došla šubha kod određenih, a sahaba ne je presudio kao šehid. Razumijete? U tom trenutku su pomisli ne, poslanji se u sve možda pogriješio, oni je presudio kao šehid na pravom put, na te Tebare Kvetala put. Međutim, dolazi je haber, u tim trenutcima da je taj insan ranjen i da je na, znači, na samrti. Pa kada su požuvili prema njemu, vidjeli su ga u posljednjem trenutku da sam uzima sablju i da se ubija, sam sebe ubija. Na kraju. Pa se opisnila riječ poslanika sallahu a.s. Znači Allah Žeša nekada dadne ova iskušenja, borba, drugi protiv nas sve, kako bi uvidio ko je zaista među nama iskren, a ko ne. I ne samo to, To je iskušenje za cijelokupan umet. Pogledajte koliko država ima. Kažu mi muslimani ovdje, mi muslimani ovdje. Svi se pozivio su dobri. Iskušenje, znači koje je zadeslo ili u Siriji, Afganistan ili bilo koju drugu državu prijetoga i Irak i slično, sve to iskušenje i za druge. Kako će drugi reagovati? Kako će se pokazati? Razumijete? Ko će pasti na ispit, ko neće pasti na ispit. Allah Žešana je sve moguće. Može u jednom, znači, treptaju Je nam deliću sekunde da riješi sve, da usvrti sve nevidljivo. Allah što neće to da radi, jer to nije osuneta Allahovog stvaranja. Allahovog stvaranja. Nego on te bare sve sempre i suoi assoluti, znači, emoti izdanja, pa se to dešava. I vidimo, znači, kada malo promišlimo, razmislimo, da ovo što se dešava ne dešava se, znači, tek tako, nego da la te bare kvitala hoće da se to desi. I nema, znači, stvar da se dešava bez Allahovite bare Kvetala Želje da se, da se to desi. S tim da neka Dala nešto voli, a nešto ne voli. Nešto voli, nešto ne voli. Ali je odrijedio, ali je odrijedio se ta stvar desi. Zatim na kraju ćemo još kazati da mnogi ajeti u Kur'anu ukazuju ukazuju precizno da je jedini zaštitnik i jedini pomagat za vijenike Allah Tebareke Vata'ala. Kao što smo na početku kazali, kako bi srca se prepustila Allahu Subhanahu Vata'ala, kako bi se na njega osnijali, kako bi se samo u njega Tebareke Vata'ala pouzdali u svim našim, u svim našim e, stvarima, u svim našim postupcima jer on Tebareke Vata'ala, ko se na Laha Tebareke Vata'ala oslani, Allah takvog neće ostaviti. Neće ga zaboraviti. U smisu Allah ne zaboravlja sve. Međutim, Allah Đelešanu vijernika voli i traženi ga oslanac. I to je jedan veliki znači, temelj naše vjeri. Da se oslanja samo na Allahe te bareke, te bareke vete'ala. Allah Đelešanu kaže u suri Muhammed u 11. ajetu Zalike bi enna Allahe mevla alledzine amenu. A to je iz prostog razloga što je Allah Đeleđelaluhu zašetnik vjernika. Gdje su nevjernici? Allah što vam kaže za njih وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا la لَهُمْ A nevjernici, oni zaštitnika nemaju. Zato nije neispravno kazati kada nevjernici pobjede vjernike da Allah pomogao znači nevjernike protiv vjernika. Nego se može kazati Allah im je dao znači vlast. Prepustuje njima vlast. Zbog slabosti muslimana u vjeri. A da su muslimani jaki i snažen svojoj vjeri Allah bihi niyat sho snažio pomogao protiv njihovih njihovih neprijatelja. Zatim Alađđar Šanu kaže: "Alam ta'lam? Alam ta'lam an Allahu lahu mulku s-samawati Zar ti ne znaš? Pogledaj, zar ti ne znaš kaže Alađđar Šanu? Da Allahu pripada vlast na besaj zemlje. Zar ješ nisi spoznao to? Zar je što nisi shvatio da vlast, apsolutna vlast i nebesa i zemlje pripadaju Allahu te bareke te bareke vetala. Ako to ga znači ako si to istino shvatio, poslušaj šta ti tvoj gospodar, šta ti tvoj gospodar nakon toga kaže. Way malekum indunillahi, mi waliyin wala nasir. Idi pored Allaha nemate te, niti zaštitnika, niti pomagača. Ako si istino shvatio da pripada vlast nebesa i zemlje Allahu te barek, da ste znači vlast nebesa i zemlje su hanu. To nije znači vlast, ne neći jednog malog dijela zemaljske kugle, države, vlast besa i zemlje. Zato upamtite da, pored Allaha, vi u istinu nemate niti zaštitnika, niti pomagača. Koliko god ljudi uvidjeli snagu u nekim državama, u nekim znači, vojskama i slično, nema tu snage. Istinska snaga i moć pripadaju kome? Allahu teba reka ve ta'ala. I kada to shvatiš i razumiješ, onda s osnaja se osnajaš anjiga. Šta goda da se zadasi, ti si na istini. Ti si onaj koji će pomoći. Makar znači, da osjetiš i vidiš i doživiš rezultate svoje borbe, svoje borbe, ili da budeš uskraćen rezultata, da i ti doživiš i vidiš, ali da na tome, ti su dani koji su uspjeli i koji je Allah vatala, osnažio i osnažio i jer si ustrajao na istini. I na toj istini zaista se vratio Allahu. Tabarek, tabarek U Sure Al-Imirana Allah tišlama kaže oman نَسُرُ إِلَّا مِنْ indillah I pobjeda je pomoć nisu, nije otkog drugog osim osim ad te bareke Tebareke što vidimo da pomoć, istinska pomoć dolazi samo ad Allaha Tebareke vata'ala i onda kaže el azizim hakim snažni el aziz, moćni jaki i el hakim mudri zato povezimo svu tu pomoć i pobjedu Allaha bareke vetala, sa njegovom mudrošću određenje kada hoće Među oni koji nisu shvatili kako smo kazali prošli put, oni govore meta al nasrullah i kada će pomoć u Lagava doći. Jer su slabašnog imana, nisu spoznali Allaha te bare kevetala. Pomoć će ti doći ako dođe nepreti uspratiti na pravom putu. To je pomoć. Od Allaha te ba... ti prestediško pravi vjernik. I to je zaista pravo razumijevanje svatanje Allaha te bare kevetala pomoći koji je obećao vjernicima. Kao što kaže, kan haqqan alejna, nasru mu'minim. I to kada čovjek shvatne da nema dileme, ne može kažet kako Allah što kaže, zaista će, obavezajna nama da pomogne u vjernike, a mi danas vidimo znači, da su vjernici, u smislu jednom, potlačeni, poniženi. na drugi upravljaju sa vjernicima. A to vjernik treba da se zapita kakav je on vjernik. Znači u vjernicima ima i maja lošiji oni dobri ne mogu da izmijenje situaciju. Allah žaša, neće izmijeniti situaciju jednog naroda dok taj narod sam sebe ne promijeni, sam sebe ne izmijeni. Dok se ne vrati allaha, kada se vratimo allahu وَاِنْ تَسْبِرُوا وَتَتَّكُوا لَا يَدُرُ رُكُمْ كَيْدُهُمْ A ako budete strpljivi, ako budete bogobojazni, nikada vam neće nauti njihove spletke, nikada. Allah ne garantija, nikada. Ali ako budete soburao, a ne znači prvi udrac, ti popustiš, izgubiš trpljenje, uradiš ono što je suprotno Kur'anu i Sunnetog poslanika, sal sal po svojom nekom nahođenju postupaš, misliš da si pametan, a ne slediš učeniji, razumite Nego sve ovo se vraća na svataj, razumijem, svi Kur'anski ajeta, svega što citiram, svega što govorimo, na smjernice poslanika a. i svatanje ti isti smjernica od strane prve generacije muslimana. Kur'an danas mogu svi uzijeti, čitati i kazati, aha, ovo ukazuje na to, ovo ukazuje na to, ne, to nije, znači, niti je moguće, niti je to dozvajno tako činiti. Zbog čega? Zato što se Kur'an prepušta onim koji su učeni, da oni tumače i, a prije svega, najučeni od umeta poslanika, alaih sallatu wasalam, je prva generacija muslimana, kako su oni svatli određene ajte i hadisa poslanika, alaih sallatu wasalam, i trebamo. I zato je uspio u svatanju, razumijevanju, stjeđenju, pravi, istine, koji zaista sledi Kur'an i sunet, ali na svatanju i razumijevanju Kur'ana i suneta, na prvim generacijama Selefa, a prije svega to su saad poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zatim pogledajte, koliko je slada, jaci? Stanje Musa alaih sallatu wa Musa alaih sallatu wa znači jedan primer kroz koji možemo primijetimo i vidimo kako Allah zaista je na pomoći i na strani vjernika. Musa alai sallatuh oselam. Allah Jelšanu mu naređuje neko što je ubio čovjeka da se vrati, da opominje koga. Najvećeg zalima Guta uh, koji se pojavio. Faraona. Musa osjećava strah. Allah Jelšanu koji je strah iz jegovog srca učvrši ga sa govorom da će ga pomoć, će biti uzim ga, idi. Musa odlazi, Musa poziva, Musa traži, Muča, Musa već ima znači neke svoje određene sredbenike. Farao narađuje znači da on sa svojom vojskom zajedno skupa krenu za Musaom kako bi ga znači, dokreći. On su kako bili Musa i njegove sjebenike. Šta se dešava? pogodajte. Musa sa svojom malom skupinom vjernika ispred ogromne vojske. Još uvijek ima neka nada za spas. Bježiš, trčiš, ideš ispred. Zažutim znači, kad je došao do obale mora, nema više nade. Nema više spasa more ispred, najveći tabut, najveća vojska tog vremena iza. Nema izlaza. Znači to je situacija kada nema izlaza. Apsolutno nikakvog izlaza nema. A koji je znači bio taj koji osjetio da nema izlaza? Skupina koja je slijedila mu s.a.l. Palao pisuje da su njegovi sebenici kazali u tom trenutku. Zaista će, gotovo su zadnjih trenutka, še, dolazi, stižu, pristižu gotovi smo, nema izlaza. Zbog čega jes to kazala? Zato što u srcima njih nije bilo ono što je u srcu Musa Ali. I to je razlika danas između vijenika isto. Možemo mi znači izgledati slično ili neko da je slabašnog izgleda, da je neko jači, visoči, krupni, a onaj koji je slabašnog izgleda da je daleko jačeg imana od onoga koji je znači, tijelesno građan, znači daleko, daleko jače. U ovom trenutku on su to kazali. A Musa alaihissalatu wasalam, koga ko je odgojio uzvišen Allah te bareke u koji imao iman u svom srcu, iman, i to napravi istinski iman, koji je imao jekin, poga, iman i jekin, možeš nekada nešto vjerati, možeš biti ubijeđen u to što vjeruješ, jekin i tewekul na Allah te bareke u etala, da si ubijeđen, da vjeruješ u Allah da je opisan sa savršenim svojstvima, da on el-kawi, da posjedije kuwe, neopisivu snagu i moć, da on el-aziz i da je on nasir, da on taj koji pomaže vjernike, koji na strani vjernika, Musa alesatva sam imao, i bio je ubijeđen u to. U srce mu se ula, znači, i, i, ulio i taj iman, i taj uh, jekin, i te uekul na Allah, te bareke vtala. I on ne dozvoljava, znači, dok su on to izgovarali, on automatski kaže, kella, nikada, nije to istina. Ni se to može, može desiti. Inne me je rabbi se jehdim. U istinu uz mene moj gospodar koji me neće ostaviti, odnosno koji će mu put na pravi pus. Znali ste su vana, to je situacija, to ima. Musa još nije dobio vahni što treba, što treba raditi. Ali je ubijeđen da ga Allah džel, neće ostaviti na cijedlu. Zbog čega? Pogledajte sad onog svatanja imama, sbahanja kad je kazao na Nasir ima značenje da on, te bareke vete Allah, nikada neće svoga iskrenog roba, velija, odnosno uh, liju, ostaviti na cjedinu. Nikada. I to se desilo samo, ali i sl. s.v. Nakon ovih riječi, Allah naređuje da mu se odari štapom pomoru. I dešava sve ono što se dešava, muđiza, koji niko nije od tada poznavao. Put, jedna strana, druga strana, put, suho, prolazi. Pogledajte, u tom gdje li sekunde, dok su ovi kazali zaista će nas tići, ubijaju gnjema i izlazane, Allah će vam izmeniti situaciju. Pontar. Musa i njegovi su spašeni, a faraon koji osjećao, može moći izleti u tom trenutku, da će oznaći i i sustići i ubiti Musa i njegove sredbenike, doživljava potop i ne samo ono, sva njegova vojska. Sva njegova vojska. Pogledajte, zaista ko se udubi u značenje svih ovih imena, ko se u dubi u ovaj ima koji do osjećao Musa a li slatu al selam yakin uvjerenje i tavakula Allah te bareke Allah ga je pomogao i osnažio i jašao ono što znači nama danas nedostaje jesen dostane pravog istinskog imana i yekina Allah te bareke i tavakula jer danas se je muslimani na sve drugi osi osi na Laha subhanahu subhanahu wa Zato poslanik, aleyhissalatu wasalam, kada je ulazio u Meku, fethu Mekke, kada se desilo slobože Mekke, poslanik, sallahu aleyhissalame, u tom trenutku je učio da u koju? La ilaha illa Allahu Nema drugog istinskog, Boga osim Allaha jedinog. E'azze djunde, wa nasare abde, wa galiba lahzabe vahde, wa la şey'e To je poslanika učio, ne samo poslanik, i jazhabi koji su ulazili. Prepisujući sve to što se desilo, je desilo kome, Allah te barek vjetala. Nije se to pripisao deset hiljada sjebenika sa kojima je došao poslanik. Nema istinskog Boga osim Allaha jednog jedinog. Koji je ojačao svoju vojsku. Aze džunde. Koji je pomogao svoga roba. Naziva svoga roba koga? ali Poslanika. I koji je jedini. Galebe, galebe vahede, koji je jedini porazio saveznike, misli se na hendeku, bitka na hendeku. Znate kada smo s banim zgubili soku, Allah šalje vjetar. Znači, jedini koji je pomogao i koji je porazio sve saveznike, Allah te barek ve ta'ala. I nakon, znači, nestanka u, u značenju ovih riječi može biti, znači, kada Allah šalje sve uništi, ostaje samo on. I nakon ostajanja njega ne, niko neće biti nakon znači Allah te barek vetala kulu shay in haliku ila wajh sve što je mimo Allaha će biti uništeno ostaje samo Allah te barek vetala to je nakon znači kada našu usmuti slavnike nebesa i slavnike slavnike slavnike zemlje zatim poslanici učio sljedeću da Allahumma ente Allahumma anta adudi wa anta nasiri wa uqatilu znači wa bik uqatilu alashan ora se poslanice sa se moči Gospodar moj, Allahumente adudi, ti si moj oslonac, uente nasiri, ti si moj pomagač, u obike u i tvojim imenom, do s tvojim imenom se borim. E, pogledajte, znači, kako poslanji sa Allahu aljih i vselem, osadja se na Laha djela dželalu, potvrđuje da je on njegov, znači, oslonac, da je njegov pomagač i da se on, kada se bori, bori se isključivo radi, radi Laha tebara i u njegovo i njegovo ime. Molim Laha tebara i kvetala da osnaži muslimane u, u svijetu da podari pobjedom muslimanima i islamu da nas naše safove ujedini da nas usmrti na istini da nas izvede s ovoga donijala kada on te barek, etala, zadovoljan zadovoljan sama da oprosti nama našim roditeljima doput i naše zalutale da naša srca zbliži da nas učini poput jedno od poput jedno otela subhanallahu ve hamdika shallallahu alejhi